Клайв Сейплс Люїс. Переживаючи скорботу. З англійської переклала Юлія Баїр. Розділ перший. Ніхто ніколи не казав мені, що скорбота схожа на страх. Мені не страшно, а відчуття ніби страшно. Те саме тремтіння в животі, той самий неспокій, позіхання. Я невпинно ковтаю слину. Іноді вона відчувається, наче легке сп'яніння чи контузія. Між мною і світом висить щось на кшталт невидимої ковдри. Я помітив, що мені важко сприймати будшу розмову. Чи, можливо, важко хотіти її сприймати? Це так нецікаво. Проте мені хочеться, щоб поблизу були люди. Мені лячно, коли будинок пустий. Якби лише говорили вони одне з одним, а не зі мною. Бувають моменти найнесподіваніші, коли щось усередині мене намагається запевнити, що насправді я не так сильно й переймаюся, принаймні не занадто. Кохання це не все життя людини. Я був щасливим і до того, як зустрів ге. У мене повно того, що називається ресурсом. Люди долають подібний стан Ну нужбо я теж зможу. Соромно слухати цей голос, хоча, як надовго, здається, у нього сильні аргументи. Потім раптовий заштрих пам'яті, розпеченої до червоного, і весь цей здоровий глуз зникає, наче мураха в горнилі печі. І мене рекошетом повертає в сльози та смуток. Сентиментальна плаксивість. Я майже прагну цих митих страждань. Принаймні вони чисті й чесні. Але ця ванна, саможаління, брюхання в ньому, бридке, солодка, вулибке задоволення від потурання йому, це викликає в мене огиду. І навіть коли я таке роблю, розумію, що це змушує мене недооцінювати саму ге. Тільки дозволь цьому настрою запанувати і за кілька хвилин я замінюю справжню жінку попросту лялькою. щоб беремо над нею? Дякувати Богові пам'ять про неї іще надто сильна. Чи завжди вона над... буде надто сильною, щоби дозволити мені таку слабкість? Адже Ге була геть не такою. Її розум був гнучким, швидким і рішучим, наче леопард. Ані пристрасть, ані ніжність, ані біль не могли його знезброїти. Він відчував перший подов лицемірства чи банальності, Відтак стрибав і збивав вас із ніг, перш ніж ви встигнете зрозуміти, що відбувається. Скільки моїх бульбашок вона проколола. Я швидко навчився не торочити їй маячні, хіба заради чистого задоволення, і знову пекучий заштрик. Щоб бути викритим і висміяним. Я ніколи не бував більшим дурником, аніж поки був коханим ге. Ніхто не розповідав мені про лінську роботи. За винятком моєї роботи, там ця машина героє так, як завжди, мені огидні найменші зусилля. Не тільки написання і читання якогось листа – це вже занадто. Навіть гоління. Яке тепер має значення шорстка чи гладка моя щока? Кажуть, що нещасна людина прагне відволіктися. чимось, щоб забути про свої гризоти. От тільки це як смертельно зморений прагне додаткової ковдри в холодну ніч. Він радше лежатиме і дрижаки їстиме, аніж устане і знайдете в кривало. Легко зрозуміти, чому самотні стоїть неохайними, а врешті бродними і відразливими. А де тим часом Бог? Це один із найтривожніших симптомів. Коли ти щасливий, такий щасливий, що не відчуваєш потреби в ньому, такий щасливий, що тебе манить спокуса відчути його вимоги до тебе як втручання, якщо ти оттямишся і звернешся до нього із вдячністю і хвалою, тебе зустрінуть, принаймні так здається, із широко відкритими йому обіймами. Ідеш до нього, коли твоя потреба безпросвітна коли будь-яка інша допомога марна. І що знаходиш? Двері затріснуті перед твоїм обличчям, і зсередини лунає засмикання засува, і чується подвійний оберт ключа. Після цього тиша. З найменшим успіхом ти можеш розвернутися і йти геть. довше чекаєш, то виразнішою ставатиме тиша. Там не світяться вікна. Дім може бути пустим. А чи був він коли-небудь заселеним? Колись так здавалося, і враження ти було таким же сильним, як і це. Що це може означати? Чому він такий явний провідник у час нашої успішності і такий відсутній зі своєю допомогою в час біди? Сьогодні по обіді, я спробував викласти деякі з цих думок К. Він нагадав мені, що начебто таке саме було, трапилося і з Христом. Чому ти покинув мене? Я знаю. Та хіба від цього легше щось зрозуміти? Не те, щоб мені, гадаю, загрожувала серйозна небезпека втратити віру в Бога. Справжня небезпека – це прийняти віру в такі жахливі речі про нього. Висновок, якого я боюся, не «отже Бога немає», а «то ось який насправді Бог». Ході вже себе обманювати. Наші пастирі підкорилися і сказали «нехай буде воля твоя». Як часто, притрушуючи гірку образу суцільним жахом, а певний чин любові, так, у всіх сенсах певний чин, підказує приховувати цю оборудку. Звісно, доволі легко сказати, що Бог здається відсутнім, коли ми конче його потребуємо. Бо він є відсутній, не існуючий. Але чому він здається тоді таким присутнім, коли, відверто кажучи, ми його не запрошуємо? До речі, шлюб мені дещо заподіяв. Я ніколи більше не зможу повірити, що релігія сконструйована з наших несвідомих, неситих прагнень і є заміною сексу. За ті кілька років, коли ми з Г розкошували любов'ю усіма її формами, серйозними веселими, романтичними і реалістичними, іноді, не мов громовиться, драматичними, іноді затишними буденними, наче взуті своїм які капці. Жоден заволок серця чи тіла – не залишався невдоволеним. Якби Бог був замінником любові, ми б утратили будь-яку цікавість до нього. Хто б упадав за замінниками, якщо має оригінал? Але це відбувається не так. Ми обоє знали, що крім одне одного бажаємо ще чогось, зовсім іншого роду чогось, зовсім іншого типу бажання. Так само можна було би сказати, що коли коханці мають одне одного, вони більше ніколи не захочуть ні читати, ні їсти, ні дихати. Багато років тому, після смерті одного друга, я певний час мав надзвичайно виразне відчуття певності, що його життя триває, і воно навіть краще, та його життя. Я благав, щоб мені було даровано хоч соту частину такої ж переконаності щодо ГЕ. Відповіді не було. Тільки замкнені двері, залізна завіса, вакуум, абсолютний нуль. Хто просить, ті не отримують. Я був би дурним просити. Бо навіть якби зараз така впевненість прийшла, я б не довіряв їй. Я вважав би її самогіпнозом, викликаним моїми молитвами. У будь-якому разі я маю триматися, як надалі, від спіритуалістів. Я пообіцяв Ге. Вона знала дещо про ті кола. Дуже добре дотримуватися обіцянок померлим або будь-кому іншому. Але я починаю розуміти, що ця повага до побажань померлих пастка. Учора я дуже вчасно зупинився, аби не сказати про якусь дрібницю. Ге це не сподобалося б. Це несправедливо щодо інших. Невже я вже використовував би ге сподобалося б так, як інструмент домашньої тиранії, де її уявні вподобання ставали б дедалі тоншими, прозорішими маскуваннями моїх власних. Я не можу говорити про неї з дітьми. Як тільки намагаюся, на їхніх обличчях з'являється не горе, не любов, не страх і не жалість, а найфатальніший з усіх ізоляторів ніяковість. Вони так дивляться, ніби я роблю щось непристойне. Вони немов просять, щоб я це припинив. Я відчував те саме після смерті моєї матері. Коли батько згадував про неї? Я не можу і звинувачувати їх. Хлопці є хлопцями, часом думаю, що сором'язливість лише незграбна, сором'язливість запобігає добрим учинкам та й тому, щоб просто почуватися щасливим, як і будівка з наших вад і не тільки в дитинстві. Чи мають хлопці рацію? щоб сама Ге подумала про цей жахливий маленький записник, до якого я повертаюся і повертаюся. Чи хворобливі ці нотатки? Одного разу я прочитав речення. Я пролежав без сну всю ніч із зубним болем, думаючи про зубний біль і про лежання без сну. Це правда життя. Частиною кожного страждання є, так би мовити, тінь або віддзеркалення страждання. Той факт, що ви не просто страждаєте, а й не припиняєте думати про те, що ви страждаєте. Я не тільки проживаю кожен нескінченний день у скорботі, але живу кожен день, думаючи про проживання кожного дня в скорботі. Чи ці нотатки лише поглиблюють її? Просто підтримують монотонне механічне кружляння розуму навколо однієї теми. Але що мені робити? Мені необхідні якісь ліки. А читання зараз недостатньо сильний наркотик. Записуючи це все, все ні. Одну думку зі ста. Я вважаю, що виходжу трохи за межі. Отак би я виправдовувався перед Ге. Але 10 проти одного, що вона б знайшла діру в моєму захисті. Справа не тільки в хлопцях. Дивним побічним наслідком моєї втрати. Є те, що я усвідомлюю, як спричиняю ніяковість у всіх, кого зустрічаю. На роботі, в клубі, на вулиці. Бачу, як люди, наближаючись до мене, намагаються вирішити, чи варто їм щось сказати про це чи ні. Нестерпно, якщо вони про це говорять, і якщо не говорять теж. Те, хто цього взагалі боїться. Р уникає мене вже тиждень. Найбільше мені подобаються добре виховані молодики, що майже хлопчаки, які звертаються до мене немов до дантиста, червоніють, хутко замовкають і що найшвидше у межах пристойності ретируються до бару. Можливо, тих, хто переживає біль утрати, варто ізолювати в спеціальних поселеннях, а ще прокажених. Для декої я гірший, ніж джерело. Лише з ніяковіння. Я, мов, Адамова голова. Щоразу, коли зустрічаєш щасливу одружену пару, я відчуваю, як вони одночасно думають. Хтось із нас двох колись має стати таким, як він зараз. Спершу я дуже боявся ходити туди, де ми з Ге були щасливими. Наш улюблений паб, наш улюблений ліс. Але вирішив зробити це одразу – це як пілота після авіатрощі якнайшвидше відправити знову в небо. Несподівано виявилося, що нема жодної різниці. Її відсутність у тих місцях відчувається не більше, ніж де -інде. Це зовсім не локальне явище. Гадаю, якби людині повністю заборонили їсти сіль, то особа не помічала б її відсутність в одній страві більше, ніж в іншій. Харчування загалом було б іншим щодня під час кожного споживання їжі. Так і відбувається. Життєдіяльність у всьому цілком інша. Відсутність Г, як небо, розпросторене над усім. Але ні. Це не зовсім точно. Є одне місце, де її відсутність допікає мені найбільше. І це місце, якого я не можу уникнути. Я кажу про власне тіло. Воно мало настільки інакшу значущість, поки було тілом коханого Ге. Тепер воно мов порожній дім. Але не буду обманювати себе. Це тіло знову стало би значущим для мене. І досить швидко, якби мені здалося, що з ним щось не так. Рак. Рак. Моя мати, мій батько, моя дружина. Цікаво, хто наступний у черзі. Проте сама Ге, помираючи від нього і добре усвідомлюючи цей факт, казала, що позбулася значної частки свого колишнього жаху перед ним. Коли він став реальністю, його назва і сама його ідея по частизни шкодилися. Я до певної міри майже зрозумів, про що йдеться. Це важливо. Ніхто не переживає лише рак, чи війну, чи нещастя, або щастя. Людина буквально переживає кожну годину чи мить, які надходять. Усілякого роду злети, падіння, чимало темних плям у наші найкращі часи. Чимало світлих, у часи найгірші. Людина ніколи не зазнає тотального впливу того, що ми називаємо річ у собі. Хоча це хибна назва. Річ у собі – це просто всі ті злети і падіння, зрештою, лише певна назва чи певна ідея. Це неймовірно. Як багато щастя і навіть веселощів ми пережили після того, як зникала всяка надія. Як довго, як спокійно, як замилувано ми розмовляли разом того осіннього вечора. А втім, не зовсім разом. Є обмеження для цього одного тіла. Ти не можеш розділити слабкість або страх або біль іншого. Ти можеш почуватися погано, ймовірно, так само, як почувається інший. Хоча я не довіряв би комусь, хто стверджує, що з ним саме так і було. Бо це все одно зовсім інакше. Коли я кажу про страх, то маю на увазі той суто тваринний страх. Те сахання організму від свого руйнування. Те відчуття задухи. Те почування себе щуром у пасті. Цього не можна передати. Розум може співчувати тіло менше. У певний спосіб тіла закоханих здатні до цього найменше. Усі їхні любовні випробування навчили їх мати не тотожні, а взаємодоповнювальні, співвідносні, навіть протилежні почуття одне до одного. Ми вдвох знали це. Я мав власні страждання, а не її. Вона переживала з твої страждання, а не мої. Її кінець Либонь став моїм дорослішенням. Нас спрямувало різними шляхами. Ця холодна правда, ці жахливі правила дорожнього руху. Ви, мадам, праворуч, ви, сер, ліворуч. Це лише початок розлуки, якою є сама смерть. І ця розлука, гадаю, чекає всіх. Я думав про Ге і себе, як про особливо нещасливих у тому, що нас відірвало одне від одного. Але я підозрюю всі коханці такі. Одного разу вона мені сказала, навіть якщо ми обоє помреме, помремо разом в одну мить, коли лежатимемо тут у притул, це буде така сама розлука, як і та, якої ти так боїшся. Звісно, вона не знала, або ж знала не більше за мене. Але вона була при смерті. І то достатньо близько, щоби поцілити. Вона цитувала самотнє в самоту. Казала, що так усе і відчувається. І мізерні шанси, щоб було інакше. Час, простіри, тіло. Речі, що звели нас разом. Телефонні дроти, через які ми спілкувалися. Обріжте один чи обидва водночас. Хіба в будь-якому разі розмова не обірветься? Лише якщо припустити, що якісь інші засоби зв'язку геть інакші, але які виконують ту саму роботу, негайно замінять попередній. Але який тоді може бути збагнений сенс в обрізанні старих? Чи Бог – це блазень, що в мент вибиває в тебе з рук миску супу, щоб наступної ж миті замінити її іншою мискою того ж супу? Навіть природа так не блазнює. Вона ніколи не грає точнісінько ту саму мелодію двічі. Важко мати терпеці з людьми, які кажуть, "Смерті смерти немає або смерть не має значення. Смерть є. А те, що є, має значення. І те, що трапляється, має наслідки. І вони невідкличні і незворотні. Можна так само сказати, що народження не має значення. Я дивлюся на нічне небо. Чи є щось певніше, ніж те, що в усіх тих величезних часах і просторах, якби мені дозволили їх обшукати, я ніде не знайшов би її обличчя, Її голосу, її дотику. Вона померла. Вона мертва. Невже це слово так важко засвоїти? У мене немає жодної її хорошої фотографії. Я навіть у власній уяві не можу чітко побачити її обличчя. І водночас обличчя якоїсь незнайомки, побаченої мимохідь у натовпі цього ранку, може в яскравій досконалості постати переді мною в ту мить, коли я ввечері заплющую очі. Без сумніву пояснення доволі просте. Ми бачимо обличчя тих, кого знаємо найкраще, настільки різноманітними, зі стількох кутів, у стількох освітленнях, з такою безліччю виразів. Спить, покидається. Сміється, плаче, їсть, задумалася. Що всі ті враження йормляться в нашій пам'яті і взаємознищуються, обертаючись на пляму. Але її голос досі живий. Той незабутній голос, що будь-якої миті може перетворити мене на плаксиву дитину. Розділ другий. Я вперше озирнувся і перечитав ці нотатки. І вшахнувся. Зауваживши той напрямок, у якому рухалася моя балачка, будь-хто міг подумати, що смерть Ге має значення передусім через її вплив на мене. Її позиція, мовби би, випала з поля зору. Хіба я забув той момент гіркоти, коли вона вигукнула? А є так багато всього, заради чого варто жити? Щастя в життя ге не прийшло рано. Але й тисячі років щастя не зробили б її пересиченою. Її жага до всіх радощів, чуттєвості, інтелекту і духу була свіжою і непогамовною. Нічого марно не проходило повз неї. Вона любила значно більше всього і значно сильніше, ніж будь-хто, кого я лише знав. Шляхетний голод, який довго не вгамувався, нарешті одержав належний поживок, і майже в мен той поживок було вихоплено. Доля, чи що б то не було, полюбляє обдарувати великим потенціалом, а потім звести його на нівець. Бетховен глух. жорстокий жарт за нашими стандартами, шалапутний вибрик зловтішного недоумка. Я мушу більше думати про Ге і менше про себе. Так, звучить дуже добре. Але є заковика. Я думаю про неї майже постійно. Думаю про Ге фактологічно, її реальні слова, погляди, сміх і дії. Але це мій розум обирає групу і групує їх. Уже менш ніж за місяць після її смерти я відчуваю той повільний, підступний початок процесу, який перетворює ге, про яку я думаю у дедалі уявнішу жінку, ґрунтовану на фактах без сумніву? Я не додаватиму вигадок, принаймні, сподіваюся, що не додаватиму. Але чи не ставатиме, не сам контекст, дедалі більше і більше моїм. Тієї реальності більше немає, щоби стримувала мене, осаджувала, як це так часто, так несподівано робила реальна ге бувши цілковито собою, а не мною. Тим найціннішим подарунком, який дав мені шлюб, був цей постійний вплив чогось дуже близького і інтимного, але повсякчас безпомильного іншого, невідступного. Одне слово – справжнього. Невже вся праця буде намарною? Невже та, яку я далі називатиму Геною, милосердно змаліє до чогось не більшого за одну з моїх давніх паробоцьких мрій? О люба моя, люба моя, повернися на миті, прожени геть цю жалюгідну мару. О Боже, Боже, навіщо ти так потрудився присилувати цю істоту, вийти з своєї шкаралупи, якщо тепер вона приречена заповзти, бути засмоктаною назад? Сьогодні мені довелося зустрітися з чоловіком, з яким ми не бачилися 10 років. Увесь цей час я гадав, що добре пам'ятаю його, який у нього вигляд і мова, і те, про що він розповідав. Перші 5 хвилин цього справжнього чоловіка повністю зруйнували той образ. Не те, щоб він змінився, навпаки. Я продовжував думати, так, звісно, звісно. Я забув, що він так вважав. А оте йому не подобалося або що він знав про те інше, чи що таким отчином він відкидав голову назад. Колись я знав усі ці речі і упізнав їх у той самий момент, як тільки знову їх зустрів. Але всі вони зникли з моєї уявної картини про нього. І коли їх усіх замінила його реальна присутність, загальний ефект дуже відрізнявся від того образу, що був зі мною впродовж тих десяти років. Як я можу сподіватися, що цього не трапиться із моєю пам'яттю про Ге? Що це вже не відбувається? Повільно, тихо, наче сніжинки, як ті крихітні порошинки, що з'являються, коли збирається сніжити цілу ніч. дрібненькі порошинки мене, моїх вражень, моїх вибірок лягають на її образ. Зрештою, справжня форма майже сховається. Десять хвилин, десять секунд. Справжній ге, усе це виправили б. І все ж, навіть якби мені дозволили ці десять секунд, за мить по тому крихітні порошинки знову почали б опадати. Грубий, різкий, очисний присмак її інакшості зник. Яке жалюгідне лицемірство казати – вона вічно житиме в моїй пам'яті. Житиме. Це саме те, чого вона не робитиме. Так само ви, як давні єгиптяни, можете вважати, що спроможні вберегти своїх мертвих, бальзамуючи їх. Невже ніщо не переконає нас, що вони пішли? Що залишилося? Просто труп? Просто пам'ять? І у деяких версіях якийсь привид? Лише пародія чи, чи Ще три способи тлумачення слова «мертвий» – це була «ге», яку я кохав. Так, ніби я справді хотів закохатися у свій спогад про неї, її образ у власній свідомості. Це було би своєрідним інцестом. Пам'ятаю, як одного літнього ранку, за давніх часів, мене страшенно вразило, коли на наше церковне подвір'я зайшов кремезний, життєрадісний роботяга з мотикою і лійкою. І потягнувши за собою хвіртку, крикнув через плече двом своїм друзям. «Побачимося перегодом! Я збираюсь провідати маму!» Він мав на увазі, що збирається прополоти, полити і загалом прибрати її могилу. Мене це вже хнуло. Бо така манера сентименту, усі ці цвинтарні речі були і є просто нестерпними, навіть не для мене. Але у світлі моїх останніх думок починає здаватися, якщо хтось хоче триматися позиції цього чоловіка, я не можу. Це мало би свої переваги. Клумба розміром 6 на 3 фути стала мамою. Це її символ для нього. Його зв'язок із нею. Догляд за клумбою – це відвідування її. Хіба в певному сенсі це не краще, ніж зберігати і лиліяти чийсь образ власній пам'яті? Могила і образ є рівноцінними ланками зв'язку з незворотним і символами неуявлюваного. Але образ має побічний ефект. Він робитиме все, що ви захочете. Він усміхатиметься або обурмоситиметься, буде ніжним, веселим, непристойним або сварливим, як того вимагає ваш настрій. Це маріонетка, яку тримаєте за мотузки. Поки що ні, звісно, реальність іще надто свіжа. Справжні зовсім мимовільні спогади все ще можуть, якувати Богу, будь-якої миті ввірватися і вирвати мотузки з моїх рук. Але фатальний послух образу його млява залежність від мене неминуче зростатиме. З іншого боку, Клумба – це впертий, опірний, часто незговірливий шматочок реальності, якою, безсумнівно, мама була за життя. Якою була Ге? Або якою Ге є? Чому ж я чесно визнати свою віру в те, що вона зараз якось є? Значна більшість людей, яких я зустрічаю, скажімо, на роботі, мабуть, вважають, що її нема. Хоча, природно, вони не стали б мені цього доводити, принаймні не зараз, що я насправді думаю. Я завжди міг молитися за інших померлих і досі це роблю з деякою впевненістю. Але коли намагаюся молитися за ге, я затинаюся. Мене охоплюють збентеження і подив. У мене жахливе відчуття нереальності, промовляння в порожнечу, про небуття. Причина такої різниці дуже проста. Ви ніколи не знаєте, як щиро насправді вірите в щось, доки правдивість чи фікція вашої віри не стане для вас питанням життя чи смерті. Легко сказати, що ви вважаєте мотузку міцною і добротною, доки просто використовуєте її для зав'язування коробки. Але, припустімо, вам довелося б повиснути на цій мотузці над прірвою. Чи не хотіли б ви спершу з'ясувати, наскільки ви в ній упевнені? Так само і з людьми. Роками я вважав, що цілком довіряю БР. Тоді настав момент, коли я мусив вирішити, чи довірити йому одну справді важливу таємницю. Це зовсім у новому світлі явило те, що я назвав би своєю впевненістю в ньому. Я з'ясував, що її немає. Тільки реальний ризик перевіряє реальність віри. Мабуть, та віра, я вважав це вірою, яка дає мені змогу молитися за інших померлих, здавалася сильнішою лише тому, що мене ніколи не проймало, принаймні, не надто розпачливо, існують вони чи ні. Хоча я вважав, що проймає. Проте є й інші труднощі. Де вона зараз? Тобто, в якому місці вона в цей час? Але якщо Г не є тілом, а те тіло, яке я любив, точно вже не є нею, її взагалі ніде немає. А цей час – це лише дата або точка в нашому часовому ряді. Це так, ніби б вона подорожувала без мене. І я сказав, дивлячись на годинник – Цікаво, чи вона зараз на Юстоні, але якщо вона не продовжує рухатись зі швидкістю 60 секунд на хвилину тією часовою шкалою, що усі ми, живі люди, мандруємо. Що означає зараз? Якщо мертві існують не в часі чи не в нашому вимірі часу, чи є, коли ми про них говоримо, якась чітка різниця між були, є і будуть? Добрі люди казали мені, вона з Богом. У певному сенсі це найточніше. Вона, як і Бог, незбагненна і неуявлювана. Але гадаю, що це питання, яким би важливим воно не було саме по собі, зрештою не надто важливе для скорботи. Припустімо, що земне життя, яке ми з Ге впродовж кількох років, насправді є лише основою – прелюдією або земним явленням двох неймовірних надкосмічних вічних сутностей. Ці сутності можна зобразити у вигляді сфер або куль. Там, де їх перетинає площина природи, тобто в земному житті, вони здаються двома колами. Кола – це скибочки сфер. Два кола, що торкаються одне одного. Але ці два кола насамперед та точка, у якій вони торкнулися – це саме те, за чим я в жалобі, за чим тужу, без чого голодую. Ви скажете, мені вона і далі існує. Але душа і тіло мої кричать, повернися, повернися. Будь колок, що торкається мого кола на площині природи, але я знаю, що це неможливо. Знаю, що прагну саме того, чого ніколи не зможу отримати. Те колишнє життя, ті жарти, ті напої, ті суперечки, ті заняття кохання, ті крихітні банальності, що торкаються серця. З будь-якого погляду сказати «Ге мертва» означає сказати «Усе те померло». Це частина минулого, а минуле є минуле. І це те, що продукує час. І сам час є однією з нас в смерти. І небо саме по собі є станом, де все колишнє переставилося. Поговоріть зі мною про істину релігії, і я радо вислухаю. Поговоріть зі мною про обов'язок релігії, і я покірно вислухаю. Але не намагайтеся говорити зі мною про розраду релігії, бо інакше я запідозрю, що ви нічого не розумієте. Хіба що, звісно, в тім разі, якщо ви здатні буквально вірити всьому тому мотлуху, про виз'єднання сімей на іншому березі, зображувані в цілком земних формах. Але це все не записання. Усе з поганих гімнів і літографій. У Біблії про це нема жодного слова. І це бринить фальши. Ми знаємо, що так не може бути. Реальність ніколи не повторюється. Ніколи не забирають і не повертають до стоту ту саму річ. І як добре спіритуалісти наживлюють свій гачок. Зрештою, речі на цьому боці не такі відмінні. У небі є сигари, бо це те, чого всі ми маємо хотіти поновлення щасливого минулого. І це те саме те, про що я благаю з навісним, опівнічними ніжностями й моліннями, вимовленими в порожнечу. Абідулашний Ка цитує мені «Не тужи, як ті, хто не мають надії». Мене вражає те, як, у який спосіб нас запрошують приміряти на себе слова, так явно звернені до кращих із нас. Сказане святим Павлом може втішити лише тих, хто любить Бога більше, ніж своїх померлих, а померлих більше, аніж себе. Якщо мати не оплакує те, що втратила вона, а те, що втратила її померла дитина, тоді втішає віра, що ця дитина не втратила тієї кінцевої мети, заради якої вона була народжена. І ще втішно вірити, що сама матір, втративши своє головне або ж єдине природне щастя, не втратила чогось більшого, бо все ще може сподіватися прославляти Бога і радіти ним вічно. Таке втішання для божественного духа в ній, але не для її материнства. Особливо материнське щастя має бути викресленим. Ніколи. У жодному місці і у жодні часи вона не триматиме сина на колінах, не купатиме його, не розповідатиме йому казку, не складатиме плани його майбутнього і не побачить свого онучати. Мені кажуть, що Ге зараз щаслива, кажуть, що вона у мирі та спокої. Що робить їх такими впевненими в цьому? Я не маю на увазі, що боюся найгіршого, чи не останніми її словами були «я в мирі з Богом»? Вона не завжди була такою, і вона ніколи не брехала. І її налегко було обманути, а найважче – на її ж користь. Та що казати? Але чому люди такі впевнені, що всі муки закінчуються зі смертю? Понад половину християнського світу і мільйони людей на Сході вважають інакше. Звідки хтось знає, що вона спочиває? Чому ця розлука, якщо не сказати більше, що так мучить коханого, який залишився тут, має бути безболісною для коханої, яка відійшла? Бо вона в руках Божих. Але якщо так, то вона постійно була в Божих руках, і я бачив, що вони зробили з нею тут. Чи вони раптом стають ніжнішими до нас у той момент, коли ми полишаємо своє тіло? І якщо так, то чому? Якщо Божа доброта не сумісна із заподіянням нам болю, то або Бог не добрий, або Бога немає. Адже в єдиному житті, яке ми знаємо, він завдає нам болю, що перевершує наші найгірші страхи й усе, що можемо уявити. Якщо вона сумісна з тим, щоб завдавати нам болю, тоді після смерті він може завдати такого ж нестерпного болю, як і до неї. Іноді важко не казати, Боже, прости Бога. Іноді важко аж таке сказати. Але якщо наша віра щира, він не простив, він його розіп'яв. Ну ж бо, що ми отримуємо від додумовок, нами орють і нам не втекти. Реальність, якщо придивитися уважно, нестерпна. Тож як або чому така реальність розквітла чи нагноїлася тут і там у жахливий феномен під назвою «свідомість»? Чому вона створила таких істот, як ми, які можуть її бачити і, побачивши, сахатися з огидою? Які, що ще дивніше, воліють її бачити і докладають зусиль, досліджуючи її, навіть коли жодна необхідність не примушує їх? І навіть якщо сам лише вигляд її роз'ятрує роз в їхніх серцях невеликовну виразку? Це такі люди, як сама Ге, що добивалася правди за будь-яку ціну. Якщо Ге не є, то вона ніколи не була. Я помилково сприймав рій атомів за людину. Немає ніяких людей ніколи не було. Смерть лише викриває пустку, яка була там завжди. Ті, кого ми називаємо живими, це просто ті, кого ще не викрили. Усі однаково банкрути, але деякі ще не оголошені. Але це мусить бути нісенітницею. Порожнеча відкрилася кому? Кому оголошено про банкрутство? Іншим коробкам з фейерверками чи атомів? Я ніколи не повірю, точніше не можу повірити, що один комплект фізичних подій може помилятися або бути омильним щодо інших наборів. Ні, справді, я боюся нематеріалізму. Якби це було правдою, ми або те, що ми помилково приймаємо за ми, могли би звільнитися, вибратися з-під плуга. Передозування снодійного допомогло би з цим. Я більше боюся, що насправді ми щурі в пастці. Або, ще гірше, в лабораторії. Хтось сказав, я вірю, Бог завжди помножує. А якщо припустити таку правду – що Бог завжди віві-сектор. Рано чи пізно я маю відповісти на це питання просто і зрозуміло. які ми маємо підстави вірити, окрім наших отчайдушних бажань, що Бог за будь-якими мірками, що їх ми спроможні осягнути, є добрим? Чи не всі докази пріма-фації свідчать про протилежне? Що нам є протиставити цьому? Ми протиставляємо цьому Христа. Але як бути, якщо ми зрозуміли його неправильно? Ледь не останні його слова можуть мати цілком зрозуміле значення. Він з'ясував, що єство, яке він називав Отцем, Жахливо і нескінченно відрізняється від того, кого він уявляв. Так витончено підживлена приманкою пастка, що так довго і ретельно готувалася, нарешті закляпнулася. На хресті. Ниця витівка вдалася. Що затинає кожну молитву, всяку надію, це пам'ять про всі ті молитви, що їх ми підносили з ге, і про всі ті хибні надії, які ми плекали. Не надії, породжені лише нашими уявленнями пробажане, а надії заохочені, бо навіть нав'язані нам хибними діагнозами, рентгентівськими знімками, дивними ремісіями, тимчасовим одужанням, що його можна було б вважати дивом. Крок за кроком нас водили, як кошеня за ниткою. Раз у раз, коли він. Здавався наймилостивішим. Насправді він готував наступні тортури. Я написав це вчора ввечері. Це був радше крика, ніж думка. Дозвольте мені спробувати ще раз. Чи раціонально вірити в поганого Бога? У всякому разі аж такого поганого. Такого космічного садиста, Такого злісного недоумка. Гадаю, що найменше це надто антропоморфне уявлення. Якщо поміркувати, воно значно антропоморфніше, ніж зображання його грізним старим царем із довгою бородою. Цей образ є юнгівським архетипом. Він пов'язує Бога з усіма мудрими старими королями сказок і з пророками, мудрецями, чарівниками. Хоча це формально зображення людини – воно має на увазі щось більше, аніж людськість. Принаймні, це вкладається в ідею чогось старшого за вас, чогось із більшими знаннями, чого ви не можете осягнути. Це зберігає загадку, а отже, залишає місце для надії. А відтак і місце для жаху чи благовіння, які не обов'язково мусять бути лише страхом перед шкодою з боку злісного владики. Але картина, яку я створив минулої ночі – це портрет людини, схожої на С.К., який зазвичай сидів поруч зі мною за вечерею і розповідав мені, які капості він учинив цього дня з котами. Проте така істота, як С.К., хоч як звеличена, не змогла б винайти, створити чи очолити щось. Пастки з приманкою він намагався б ставити, але ніколи б не додумався до таких приманок, як кохання, чи сміх, чи нарциси, чи морозний захід сонця, щоб він сотворив усе світ. Та він не вмів ані пожартувати, ані вклонитися, ані перепросити, ані дружити. То чи можна серйозно подати ідею поганого Бога через, так би мовити, чорний хід – через свій рідний крайній кальвінізм. Можна сказати, що ми грішні і порочні. Ми настільки порочні, що наші ідеї добра не варті. Або ще менше, ніж нічого, сам факт того, що ми вважаємо щось хорошим, є побічним доказом того, що насправді воно погане. Отже, Бог має, наші найгірші страхи справджуються, усі риси, які ми вважаємо поганими. Нерозсудливість, марнославство, мстивість, попередженість, жорстокість. Але всі ці чорні плями, яким вони нам здаються, насправді білі. І тільки наша порочність змушує їх здаватися нам чорними. І що тоді? Це для всіх практичних і гіпотетичних цілей стирає Бога з дошки. Слово добро для нього стає безглуздим, яка бракадабра? У нас нема мотивів підкорятись йому, навіть боятися. Це правда, що ми отримаємо його погрози й обіцянки, але чому ми маємо їм вірити? Якщо жорстокість його погляду є добром, брехня також має бути добром. Навіть якщо ті погрози правдиві, що тоді? якщо його уявлення про добро так сильно відрізняється від наших. Те, що він називає раєм, цілком може бути тим, що ми називали пеклом. І навпаки. Врешті, якщо реальність у своїй суті є такою безглуздою для нас, або, кажучи навпаки, якщо ми такі цілковиті недоумки, який сенс намагатися думати хоч про Бога, хоч про щось інше? Цей вузол розв'язується, коли намагаєшся затягнути його тугіше. Чому я звільняю у своїй свідомості місце для такого бруду та нісенітниці? Чи сподіваюся я, що якось почуття маскується під думку, я відчуватиму менше? Хіба всі ці нотатки не є безглуздими корчами людини, яка не погоджується з тим фактом, що ми не можемо нічого зробити зі стражданням, окрім як страждати? яка все ще думає, ніби існує якийсь пристрій, якби лише можна було його знайти, який перетворює біль на небіль. Насправді не важливо вхопитись в ізобильці стоматологічного крісла чи покладати руки на коліни. Сверло сверлитиме. А горе досі відчувається як страх. Можливо, точніше сказати, як тривожна невизначеність або як очікування. Просто огинаєшся поруч, чекаєш, поки щось трапиться. Це надає життю постійного відчуття тимчасовості. Здається, що не варто зовсім нічого починати. Не можу заспокоїтися. Позіхаю, митушуся, занадто багато курю. Раніше мені завжди бракувало часу. Тепер немає нічого, окрім часу. Майже чистий час. Порожня тяглість. Одне тіло, або якщо хочете, один корабель. Правий бортовий двигун умер. Я лівий двигун мушу якось дотягнути, поки ми не прибудемо до гавані. Радше до кінця подорожі. Якою я уявляю гавань? Відкритий вітру берег. Найомовірніше чорна ніч, оглушливий шторм, попереду прибійні борони і будь-які вогні, що ними михають із берега. Радше заманка для тих, хто звик живитися з трощі. Таким було бачення берега в Ге, таким було материни. Я кажу про їхнє наближення до берега, не про їхнє прибуття. Розділ третій. Це неправда, що я завжди думаю про ГЕ. Моя робота і розмови унеможливлюють це. Але моменти, коли не думаю, мабуть, найгірші для мене. Бо тоді, хоч я і не пам'ятаю причину, на все поширюється невиразне відчуття неправильності, чогось недоброго. Як у тих снах, де нічого страшного не відбувається – Нічого, що прозвучало б навіть вартим уваги, якби розказати про те за сніданком. Але атмосфера, присмак усього цього, пертворний. Так і з цим. Я бачу, як червоніють ягоди-горобини, і на частку секунди не розумію, чому, з якого дива вони мають пригнічувати. Чую бій годинника Щось особливе, що раніше завжди там було, зникло із цього звуку, що не так із цим світом, що робить його таким пласким, пошарпаним, зношеним на вигляд? І тоді пригадую, це одна з тих речей, яких я боюся. Ці страждання, ці божевільні о північній хвилі мають у природному ході речей ущухнути. Але що буде далі? Апатія – це мертва безпросвітність. Чи настане час, коли я перестану запитувати, чому цей світ схожий на злиденний район? Бо сприйматиму вбогість як норму. Чи скоробота врешті перейде в нудьгу із присмаком легкої нудоти? Почуття, почуття і почуття. Ану ж, натомість, спробую поміркувати. Який новий чинник із раціонального погляду внесла смерть Ге у проблему цього Всесвіту? Які підстави вона дала мені сумніватися в усьому, у що я вірю? Я вже знав, що такі ще гірші речі відбуваються щодня. Я сказав би, що я брав їх до уваги. Я отримав попередження. Я сам попереджав себе – не розраховувати на земне щастя. Нам навіть були обіцяні страждання. Вони – частина цього плану. Нам навіть було сказано – блаженні засмучені. І я прийняв це. Зі мною не сталося нічого такого, чого б я не очікував. Звісно, все інакше, коли відбувається з тобою, а не з іншими і насправді, а не в уяві. Так. Але хіба для людини із здоровим глуздом це мусить мати аж таку різницю? Ні, не мусило б мати для людини, чия віра була справжньою вірою, і чия небайдужість до горя інших людей була справжньою небайдужістю. Пояснення занадто очевидно. Якщо мій будинок розвалився від одного удару, це тому, що він був картковим. Віра, що зважала на такі речі, не віра, а уява. Зважання на такі речі не було справжнім почуттям. Якби я справді переймався, як мені думалося, тими печалями світу, я не був би настільки приголомшеним, коли прийшло власне горе. Це була уявна віра, яка грала з безпечними фішками, що мали позначки – хвороба, біль, смерть, самотність. Я думав, що покладаю віру на мотузку, поки мені не стало важливо, чи витримає вона мене. Тепер, коли це справді важливо, я зрозумів, що не довіряю їй. Гравці в бридж кажуть мені, що на гру мають бути поставлені якісь гроші, інакше ніхто не сприйматиме її серйозно. Очевидно, це так. Ваша ставка на Бога чи не на Бога, на доброго Бога чи на космічного садиста, на вічне життя чи на небуття не буде серйозною, якщо на неї не поставлено нічого важливого. І ви ніколи не дізнаєтесь, наскільки це серйозно, доки ті ставки не сягнуть неймовірних висот, доки ви не усвідомите, що граєте не на фішки чи шість пенсів, а на все – останнього пені, що лишень маєте в цьому світі. Ніщо менше ні зіштовхне людину, чи принаймні таку людину, як я, з колії її суто вербального мислення і суто умглядних переконань. Щоби вона прийшла до тями, спершу її варто приглушити. Тільки тортури виявлять правду. Лише під тортурами людина нарешті відкриє її сама. І я мушу, певно, визнати, аге ге, навіть не маючи особливих кузирів, змусила б мене погодитися із цим. Якщо мій будинок картковий, тоді, що швидше він розвалиться, то краще. І тільки страждання могли б цьому посприяти. Але тоді космічний садист і вічний вівісектор стають непотрібною гіпотезою. Чи ця остання нотатка свідчить про те, що я невеликовний, коли реальність розбиває мою мрію на друзки, я сумую і гарчу, доки триває перший шок, а потім терпляче, по-ідіотськи починаю складати все знову докупи? І так щоразу.